A Igreja Brasil para Cristo, juntamente com o missionário John Leno, estará realizando nesta segunda-feira uma grande cruzada evangelística na pracinha do São Miguel, a partir das dezenove horas. Apoio, pastor Marcelo Vilela e equipe de fé. Vem e traga sua família. Teremos sorteios de cestas básicas. Patrocinadores a dois multimarcas. Travessa Santo André, número 115 Zap nove noventa e seis Delícias da Ana. Zap nove oitenta e Kelly Boulos. Maná do céu. Zap nove oitenta e nove zero Gesso. Zap nove oitenta Elegância e conceito. Barbearia Júnior. Rua Panorama 114 e Zap nove noventa e um quarenta e um Empório Hair by Daiane, Rua Verona 997 e noventa e sete. Cariacica número 96 Zap nove noventa e e aí, vai ficar de fora dessa? Deus vai fazer uma coisa nova A Igreja Brasil para Cristo, juntamente com o missionário John Leno, estará realizando nesta segunda-feira uma grande cruzada evangelística na pracinha do São Miguel, a partir das 19 horas. Apoio: pastor Marcelo Vilela e equipe de fé. Venha e traga sua família. Teremos sorteios e cestas básicas. Patrocinadores: mais o senhor vereador Fábio Erlândio, consultório Alto da Paz, Rua Professor Virgílio de Moraes, 609, Altran Nunes, Zap 980 setenta e Jean Pinturas, Estilo Diz, José Avelino, Galpão, Pop Shop, Mariana Gomes, Estética Facial e Corporal, Zap, nove oitenta e cinco trinta Pris Variedades, Rua Santa Cecília, 130 Zap, nove oitenta e cinco MK Multimarcas, Rua Verona, 670 Zap, nove oitenta e e Mimo Laís, zap nove oitenta e cinco e aí, vai ficar de fora dessa? Deus vai fazer... A Igreja Brasil para Cristo, juntamente com o missionário John Leno, estará realizando nesta segunda-feira uma grande cruzada evangelística. Na Pracinha do São Miguel, a partir das 19h. Apoio, pastor Marcelo Vilela e equipe de fé. Venha e traga sua família. Teremos sorteios de cestas básicas. Patrocinadores, vai fazer isso. Casa do Queijo, Rua São Mateus 25. Zap 985-93-97-93. Meninas da Saí, Rua Mateus 25 número Zap nove noventa Espetinho da Lê. Esquina da Areninha em frente à igreja. Zap nove oito Farmácia Nova Jonas Botador. Zap nove noventa e dois Armarinho Raio de Sol. Rua Francisco Ramos 340 e Genibaú. Mercadinho e Frigorífico Paulo. Próxima pracinha. Mercadinho São Miguel Arcanjo. Rua Cariacomo. Zica número vinte e oito e bar e petiscaria o desastrado. E aí, vai ficar de fora dessa?